דברי הימים א', פרק ג'. ואלה היו בני דוד, אשר נולד לו בחברון. הבכור, אמנון, לאחינועם הישראלית. שני, דניאל, לאביגיל הכרמלית. השלישי, לאבשלום בן מעכה, בת תלמי, מלך גשור. הרביעי, אדוניה בן חגית. החמישי, שפטיה, לאביטל. השישי, יתרעם לעגלה אשתו, שישה נולד לו בחברון, ואמלוך שם שבע שנים ושישה חודשים, ושלושים ושלוש שנה מלך בירושלים. ואלה נולדו לו בירושלים, שמעה ושובב ונתן ושלומו, ארבעה לבת שועה בת עמיאל. ויבחר ואלי שמע ואלי פלט. ונוגה ונפג ויפיע, ואלי שמע ואל ידע ואלי פלט תשעה. כל בני דוד מלבד בני פילגשים ותמר אחותם. ובן שלמה רחבעם אביה ונו, אסה בנו, יהושפט בנו. יורם בנו, אחזיהו בנו, יואש בנו. אמציהו ונו, עזריה ונו, יותם בנו. אחז בנו, חזקיהו ונו, מנשה ונו. בנו, עמון בנו, ירשיהו בנו. ובני ירשיהו, הבכור יוחנן, השני יהויקים, השלישי צדקיהו, הרביעי שלום. ובני יהויקים, יכוניה ונו, צדקיה ונו, ובני יכוניה, אסיר שאלתיאל בנו. ומלכירם ופדיה, ושנעצר. יקמיה, הושמעה ונדויה. ובני פדיה, זרובבל ושמעי, ובין זרובבל, משולם וחנניה, ושלומית אחותם. וחשובה, ואוהל, וברכיה וחסדיה, יושב חסד חמש. ובין חנניה, פלטיה וישעיה, בני רפיה, בני ארנן, בני עובדיה, בני שכניה. ובני שכניה, שמעיה. ובני שמעיה חתוש ויגאל ובריח ונעריה ושפט שישה. ובן נעריה אל יועיני וחזקיה ואזריקם שלושה. ובני אל יועיני הודויהו ואל ישיב ופליה ועקוב ויוחנן ודליה וענני שבעה.